פרק מ"ג ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל כל העם את כל דברי אדוני אלוהיהם אשר שלחו אדוני אלוהיהם עליהם את כל הדברים האלה. ויאמר עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קריח וכל האנשים הזילים אומרים אל ירמיהו שקר אתה מדבר, לא שלחך אדוני אלוהינו לאמור, לא תבואו מצרים לגור שם. כי ברוך בן נריה מסית אותך בנו, למען תת אותנו ויד הכסדים להמית אותנו, ולהגלות אותנו בבל. ולא שמע יוחנן בן קריח, וכל שרי החיילים, וכל העם, בקול אדוני, לשבת בארץ יהודה. וייקח יוחנן בן קריח וכל שרי החיילים את כל שארית יהודה אשר שבו מכל הגויים אשר נידחו שם לגור בארץ יהודה. את הגברים ואת הנשים ואת הטף ואת בנות המלך ואת כל הנפש אשר הניח נבוא זרעדן רב טבחים את גדליהו בן אחיקם בן שפן ואת ירמיהו הנביא ואת ברוך בן נריהו. ויבואו ארץ מצרים כי לא שמעו בקול אדוני ויבואו עד תחפנחס. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו בתחפנחס לאמור. קח בידיך אבנים גדולות, ותמנתם במלך במלבן, אשר בפתח בית פרעה, בטח פנחס, לעיני אנשים יהודים. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני שולח, ולקחתי את נבוכד רצר מלך בבל עבדי, ושמתי כסאו ממעל לאבנים האלה אשר תממתי ונטע את שפרירו עליהם. ובא והיכה את ארץ מצרים אשר למוות למוות ואשר לשבי לשבי ואשר לחרב לחרב והצדתי אש בבתי אלוהי מצרים ושרפם ושבם